Въздействие Музиката крие в себе си магическа сила, която трябва да се използва разумно. Колкото по-съзнателно човек пее, толкова повече може да се ползва от магическата сила на музиката. Вие искате да знаете какво нещо е музиката. Магия без музика няма в света. Първата форма на магията е музиката. Първата форма, с която се започва животът, е музиката. И ако ти не си музикален, не можеш нищо да направиш. Ти отиваш при някой банкер, седни на стола и пей. Но не вярвайте в нещо, което не виждате и не сте опитали. Всичкото свирене се предава по въздуха. Един оркестър принася полза на хората, без те да знаят. Като свири някъде един оркестър, музикантите смекчават времето, смекчават нравите на хората. Десет души голари свирят в едно кафене и някой казва Тук ли са дошли да свирят? Те правят добро. При органичната, а още повече при психичната музика, магичното действие и чарат се дължат от части на това, че се усилват обертоновете. С музиката се влияе. Тя е изкуство за влияние. Има известни музикални тонове, с които можеш да събереш бръмбари, мухи, пчели. Можеш да ги събереш и да накацат на главата ти отгоре. Индусите имат известни песни с ритъм за змиите и за зверовете, като, например, лъвове и тигри. И когато засвирят, всички те идват от всякаде укрутени. Крутуват Слушат и после се разотиват. При известна музика животните се привличат, а при друга бягат. Магическа сила има гласът. У нези учените хора, адептите на миналото, адептите в Индия, пророците, са разбирали музиката. И всички животни обичат музиката. Ако на едно животно ти започнеш да му пееш и знаеш основния тон, от се започва, то ще се спре и ще те слуша. Колкото и да е гладно, то ще се спре. Индузите имат известни музикални парчета, които са малки, от няколко тона, еднообразни. Но като ги засвирят, и змиите спират, и притихват, или пък ги разпръсват с музиката. То е една тайна, която те пазят. Индусите не са като европейците. Каквото научат, те го държат скрито и не поверяват тайните на другите. Музиката е един начин, с който може да си послужите в живота. Индусите, които са проучили този закон, имат известни мантри, малки пасажи, в които влиза една особена група от тонове. Индусът започва да пее и докато пее, може да мине през най-опасните зверове с тази музика. Нито един звяр не се опитва да му направи нещо. Ако този адепт престане да пее, животните ще го нападнат. В тях се явява онова зверското. И тогава отиде. Когато излучите окултната музика, вие като запеете, ще почнат да се групират всички песачинки на едно място и да образуват камъни. Има окултни песни, при които, само като запееш на един камък, за 10 минути той ще почне да се разсипва. Има окултна музика, която, ако запееш, ти можеш да спреш течението на една река. Има окултна музика, като я пееш при някой изсъхнал извор, водата ще тръгне. Да. И ако някой път вие изсъхнете и замязате на изсъхнали извори, той е, защото не пеете. Някой казва, че момата не пее хубаво. Пък аз, като я видя, зная, че тази мома може да пее хубаво. Цветята хубаво растат, всичко наоколо е чисто, всичко расте. Още като вляза в двора, от цветята знам, че момата пее хубаво. Някой път казват, че момата знае да пее. Виждам листата на дърветата изсъхнали. Тогава казвам, не, тя не знае да пее. Вие можете да познавате дали ще станете певец или не. Вземете няколко саксии и цветя и като пеете, ако цветята растат и цъфнат, значи ще станете певец. Дали ще станете артист или цигулар, все същия закон е. Човек като пее привлича живота към себе си. Докато не пее, той не може да живее добре. Ако някой мисли, че може да живее добре без пеене, той се лъже. Човек трябва да пее, защото той е живот. Животът е музика. Той трябва да пее за себе си, за да опита силата на музиката. По-добра форма на живота от пеенето няма. За да живее правилно, човек трябва да пее. Като прилага по този начин музиката, той може да постигне всички свои желания. Значи, за да се реализират неговите желания, непременно е нужно да се вложи в тях музика. Теоретично, всеки може да е запознат с пеенето. Важно е обаче прилагането. Само това, което човек може да приложи, само то го ползва. Само това, което човек може да приложи, то е знание. Сила има в пеенето на онзи, който като е сухо времето и запее, дъждът веднага идва. А ако е влажно времето и запее, небето се очиства. Вие искате да знаете кой е езикът на духовния свят. Пеенето. Кой е езикът на божествения свят. Молитвата. Ако ти не знаеш да се молиш, не знаеш божествения език. Ако ти не знаеш да пееш, в духовния свят не знаеш езика. Ако не знаеш да пееш, да свириш, то е духовния език, който учите. В духовния език една дума няма две значения. Ако не знаеш да пееш, не произнасяш думата вярно. Ще пееш добре. За да познаете кога пеете божествено, ще ви дам един метод. Когато небето е покрито с облаци има буря, вие започвате да пеете, и небето веднага се очисти, вие пеете добре. Щом небето е ясно, вие започвате да пеете, и то се заоблачи, вие не разбирате езика на духовния свят. То е едно от качествата. Като пееш, знаеш езика, небето се очисти, стане ясно. Ако нашето пеене не може да отмахне всички облаци, които сега са в умовете ни, ако пеенето ни не може да отмахне тагите, които са в нашите сърца, тогава ние имаме един език, който е чисто земен. Аз сам, който съм много добър музикант, някой път като взема цигулката, не върви. Във въздуха има нещо. Някой ме пита, ти с какво си се прехранвал? Ча аз мога да бъда отличен композитор, музикант. За в бъдеще съм оставил това, но сега казвам, че много малко зная. В музикално отношение съм правил малко опити. Като има буря вятър, като засвиря известни акорди в музиката, бурята престава. Някой е намислил нещо лошо и като взема няколко акорда, веднага цялото състояние на този човек ще се промени. Според законите на природата, ако вземете един неверен тон, веднага се образува влага. Ако вземете верен, веднага цялото небе става ясно. Щом се заоблачава тоновете на живота, хората не ги вземат правилно. Преди години аз правих моите музикални опити и до днес съм изследвал силата само на три тона. След като изучих цялата философия на музиката, Спрях се върху силата на три тона. За мене аз си реших задачата, защото започнах опитът тъй, както аз си мислих. Тези три тона са основните тонове в музиката. Когато взема инструмента и взема тези три тона, каквото и да е вън времето, веднага се изяснява. По това съдя, че тези тонове са правилни. Ако не взема правилни тонове, времето, даже ако е било хубаво, става мрачно и се заоблачава. Всеки крив е в състояние да развали времето. Аз не искам да ви заставя да вярвате, но ви давам това за обяснение. Дали ще вярвате или не, за мене това е безразлично. За мене е така, а за вас как е, не ме интересува. Когато мисълта е права, небето се изяснява. Когато мисълта е крива, небето се заоблачава, тъй щото тези три тона, които съм изследвал според мен, съответстват на мислите, чувствата и постъпките на хората. Когато мисълта на човека е права, небето непременно ще се изясни, когато мисълта му не е права, небето ще се заоблачи. Когато чувствата на човека са прави, небето се изяснява, когато чувствата му не са прави, небето се заоблачава. Когато постъпките на човека са прави, небето се изяснява. Когато постъпките му са криви, небето отново се помрачава. Сега, като говоря върху този предмет, времето вън показва каква е мисълта ви. За мене външното време всякога показва каква е мисълта на хората, както и вашата мисъл. Не, че това е грях, но времето всякога доказва каква е мисълта ви, какви са чувствата ви и какви са действията ви. Времето показва реалността на нещата. Ако времето не е хубаво, това показва, че не мислите тъй както трябва, че не чувствате както трябва, и че не постъпвате както трябва. Откровено ви говоря в случая. Ако сега ви изведа навън и свиря моята песен, времето веднага ще се изясни. Но какво ще ви ползва това вас? Друг път може да направя този опит, но сега да оставим този въпрос на страна, защото той предизвиква човешкото щеславие. Не, че времето е лошо, защото и то си носи своите блага, но за мрачния, за болния човек времето трябва да бъде ясно. За здравия човек облачното време е полезно, но не и за болния. За болния човек тихото време е полезно, но не и за здравия. За здравия човек е бурното време. Аз поставям нещата чисто на опит. Правил съм опит с музиката. Правил съм опит да свиря при бурно време и отихне времето. Правил съм опит, когато е ясно и като засвиря, да се заоблачи. Един път, два пъти, три пъти, четири пъти съм правил опити и виждам, музиката има влияние. Когато е голяма суша, ще свиря, като молитва ще бъде. Ще дойде дъжд. Пък когато е бурно времето, свиря, свиря и то ще се умири. Казвате, каква е тази музика? Тази музика не мога да ви я кажа. Тя е свещенна. Как да ви я кажа? И свириния, Не мога да ви я изсвиря. Не мога да ви дам изкуството да правите бомби, че после да хвърляте на хората, и да ги усъкътявате. По някой път съм пял, когато има вятър и вятърът престава. Като му запея, той престане. Като да пея, той започне пак да бучи. Някой път пея и той не престава. Не харесва пеенето ми. Когато ми хареса пеенето, престава, а когато не ми го харесва, не престава. Той бучи аз пея. Заглушаваме но не му се сърдя. Казвам, престани! И той престане, когато пея хубаво. Казва, харесвам те. Но когато бучи, и аз го слушам. В големите бури има една музика. Много пъти от бученето на вятъра съм се учил как да пея. Който не разбира музиката, за него това е бучене. Аз разбирам, че там има скрити тонове. Някой път идват периодично. След като престане вятърът и после запее същата песен, по-хубаво излиза. Затова, когато в света ви се случи едно противоречие, то показва, че вашия живот не е в съгласие с Божествения закон. Тези неща са отвречени. Ако ви говоря за уханието на цветята и вие нямате обоняние, как ще ме разберете? Розата има ухание, ние съвременните хора трябва да пазим слуха си. Никога не оставяй ухото ти да слуша, когато хората говорят лоши думи, когато говорят братвежи или когато се карат двама души. По-добре ти им изпее една песен, или ако си цигулар, и свири им една песен и те ще престанат да се бият и да се карат. Аз бих предложил на един певец, на една певица, на най-добрите певци, да идат при някой овчар и да запеят. Ако овцете престанат да пъсат и застанат да слушат певеца, той ще стане голям певец. Или пък да отидат при говедата и да им запеят. Щом певецът пее и говедата пъсат, значи той е обикновен певец. Ако овцете пъсат, когато той им пее, той е обикновен певец. Препоръчвам на талантливите, на гениалните да дават концерт на овцете. Някой поет иска да декламира нещо да декламира на овцете, музика да има в поезията му. Овцете усещат. Природата е отзивчива на онова чувство, което е в човека. В нас е вложена любовта и всичко в природата е отзивчиво. Природата има език, на който тя отговаря. Когато говорим на него, всички ни отговарят. Щом говорим на наш език, никой не обръща внимание. На този език на природата всеки отговаря. Сега трябва да се изучава езикът на природата. Нали сте чели онова предание за Орфеи? Като е свирил всички играели, и дървета, и камъни, и животни, и хора. Всички се събирали около него. Каква е силата на музиката? Онзи, който музикално мисли, който право мисли, Грамадна сила има, мисълта му. Ако някой човек вземе един музикален тон и го тананика в себе си, мечката в гората може да се спре. Тя ще се спре само като те види и ще почне да се върти. Сега от вас, колцина, бихте могли да направите този опит. Първо ще почнеш от малкото, да видиш силата си. Има си известни формули. Например, ти си слуга, прилож-господар, да наникаш... Господарят се отнася по-човешки. Имаш да даваш някому, той е скържав човек. Ще пееш, ще се усмихнеш и той ще каже, ами той е унижение да ми връщаш парите. Един ученик отива при учителя си и му пее. Учителят ще го погледне приятелски. А сега хората като не пеят става това, което ние не очакваме. Музиката човек може да я употреби в своя защита. Тя го предпазва от външните и от вътрешните неблагоприятни условия и е един вид броня, с която той си служи. Музиката служи за равновесие. Тя пази човека да не се увлича в лошите страни на живота. Музиката същевременно закрепва човека. Където и да ходи, щом пее, той е в безопасност. Някои казват, защо трябва да пеем? Има песни за смъртта, от които тя побягва. Който знае тези песни, като дойде смъртта, ако ги запее, тя ще се върне назад. Смъртта се бои от тези песни. Ако рече да те пипне с ръцете си, достатъчно е да запееш някоя от тези песни и тя ще те остави. Ние, религиозните хора, като не разбираме това, казваме – такава е волята Божия. Волята Божия е... Да бъдем всички умни, да бъдем добри, да бъдем истинолюбиви, да бъдем първокласни глупаци, това не е волята Божия. Да има такова размирие между нас, да има толкова противоречия, това не е волята Божия. Това е нашата воля, това се дължи на нашето неразбирателство. Да разбираш от музика, това значи сам да я създаваш. И като засвириш, дърветата да започнат да играят, всички облаци да се премахнат. Засвириш ли, умрелите да оживеят, тези, които са се хванали за косите да се бият, веднага да се примирят? Кой тогава от вас е музикант? В древността е имало такива музиканти, които като са свирили, воюващите страни са преставали да се бият, спорещите преставали да спорят. Това е музика. Има песни, като изпееш една такава песен, тъй както трябва, и хлябът ще дойде. Има песни, които като изпееш, ако си болен, веднага ще оздравееш. Има песни, които като изпееш, като не разбираш един предмет, веднага ще го разбереш. Ние сега искаме този свят да го поправим без песни, без мисъл. Искаме всичко да ни дойде на готово.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 Няма да ви го кажа, и като го взема, веднага дойде топлината. С музиката във всеки момент можеш да предизвикаш топлина. Скръбен си има един тон и като го вземеш, ставаш радостен. Сиромах си има един тон и като го вземеш, веднага дойде богатството. Нямаш къща, като изпееш този тон, ще дойде къщата. Нямаш одяло, като изпееш този тон, ще дойде отялото. Аз съм карал цветята да цъфтят. Като пееш на цветето, да видиш, че това цвете като че от вятъра се огъва. Аз съм правил опити с изсъхнали цветя и съм ги посаждал. Като им попея, те веднага се оживяват. Растат цветята. Какво ще кажете на това? Не ви казвам да вярвате в това, което ви разправям. Но вярвайте в онова великото, което е в живота, в природата, в тези растения, в тези хора. Аз като пея на камъка, той се движи. Има известни музикални тонове, които вдигат камъните. Сега вас ви се вижда чудно, как е възможно музиката да вдига камъните. Музиката туря всичките съставни части на камъка в широка площ и камъкът сам по себе си се вдига. Като го вдигна, пак събера частите на едно място. За напред светската музика има още много работи да постигне. После идва окултната музика, която хората все още не бива да знаят, понеже ще злоупотребят със силата й. В окултната музика има сила. Например, с песента «Буря», бурята ще престане да вилнее. Вие можете да правите опит, като пеете да се изясни небето или пък да пожелаете да завали дъжд, за да напои растенията. Ако се схване основния тон, по който е построен един мост, то ако се пее този тон няколко минути, мостът отведнъж може да се разруши. Или пък ако на един камък му пееш неговата песен, можеш да го раздвижиш и преместиш от мястото му. Ако на едно цвете му пееш любимата песен, то ще се развива правилно, ще израства и ще цъфти. Има цигулари, които много добре свирят. Има пианисти, които много добре свирят. Но бих желал, когато някой цигулар дойде да свири и иде буря, бурята да си отиде. Ако е добър цигулар, бурята ще си иде. Искаме годината да бъде плодородна. Певците ще пеят, свирците ще свирят и плодородие ще имаме. Искаме да имаме здраве. Свирците ще свирят, певците ще пеят и здравето ще дойде. Толкова лесно е. Ние го търсим там, дето никога няма да дойде. Господ казва, ако ме потърсите с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си сила, ще ме намерите. Той ви е дал дарби, с които трябва да покажете, че знаете да пеете. Да благодарите. Вие не искате да пеете на Господа, вие пеете на хората, не на Господа. Колко души има, които пеят на Господа? Ще кажете, Господ пеене не иска. Той не иска пеене. Той иска добър живот. Окултната музика е такава, че като я изпълняваме, онзи, който я слуша, ще извърши това, за което се пее. Казвам, Вярно е, че бурята разбира от музика. Тя се е разгневила нещо и аз я окрутявам с музиката. Що ми посвиря малко, тя престава. Като посвирите и на най-разгневения мъж, той веднага ще млъкне. Ако пред пияното седне една красива мума и започне да свири, тя ще бъде в състояние да укроти и най-разярения мъж. Всеки, който може по този начин да свири на пияно, той е красив човек. Музикалните хора са красиви хора по душа. Нищо повече. Всички музиканти са красиви хора. За музикантите аз имам високо мнение. Според мене всички немузикални хора са хора от нисша култура. Аз нямам две мнения по този въпрос. Когато някой лош човек идва при тебе, започни да му свириш и той ще се смекчи. Когато някой иде да те убира, пак му засвири.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 Музиката облагородява хората, смекчава времето, смекчава и нравите на хората. На дявола, като му свириш, омеква. В света има една музика и ако на дявола пееш, той става кротък и той слуша. Дяволът, като пееш, нищо не може да ти направи. Като престанеш да пееш, тогава ще те изкушава. Щом престанеш да пееш, тогава ще ти тури примка. Ако ти пееш и той слуша, безопасно е. Пей и не бой се. Питам сега, каква песен трябва да пеете там, дето всичките дяволи минават? Като минаваш през място, дето мечките минават, ще пееш мечата песен. Ой, мечки, мечки, който през вашето царство минава, всичко научава. За всички животни си има песни. Един виртуас на цигулката се заблудил в гората през късия зимен ден. Надвечер го заобиколила глутница вълци и той си казал «Те ще ми изядат, но поне да посвиря». Извадил цигулката, засвирил и тръгнал, а всички вълци го последвали. Хората, които тръгнали да го търсят из снега, като го зърнали, че свири и че подирне го върви, върволица вълци, си казали. Този човек е чуден. Той дава концерт на вълците. Зверовете, като усетили голямата група хора, се разбягали. Ако вие знаехте да пеете хубаво, щяхте да уредите всичките си работи. Ако вие знаехте да пеете, тенджерата ви сама ще да отида на огнището и яденето ви само ще да се сготви. Аз ще пея и стомната сама ще се напълни. А сега всичко трябва ние сами да правим. Голяма е силата на пеенето. Ще ви разкажа един случай. При един директор отива една певица и иска да я прослуша, но той няма време. Тогава тя запява една ария, макар че той не иска. Директорът е възхитен от пеенето й и вече е готов да й помогне. Като имаш работа с банков чиновник, изпей му една ария, ама с любов. Значи при най-ложите условия приложи Божията любов и на дявола, щом му запееш, той няма да те изкушава. Значи единственото нещо, което може да те препоръча пред директора на една опера е хубавото изпълнение на една трудна ария. Аз съм привеждал този пример. Отива една млада певица в Нью-Йорк при един богатаж, банкер, който минавал за много скържав. Тя влиза вътре, покланя се и му изпява една песен. Дом, дом, сладък дом. Като му изпяла песента, банкерът се разположил. казвай, какво ще заповядате? Ако обичате, дайте ми 25 000 долара. На ваше разположение съм. Изважда парите и й дава. Казва и, пак заповядай, тя ще ви услужа. Тя изпява една песен. И той и дава 25 хиляди долара. Ама пее! Не мислете, че като сгрешите, вие не можете да пеете. Като пееш, да бъдеш израз на цялото небе, което се изразява в твоето лице. Трябва да излиза унази сила, от очите, ушите, устата. Навсякъде трябва да блика светлина. Всичко в нас трябва да бъде музикално. Казвам би желал всички да бъдете така музикални, той ви пожелавам. Кога ще бъде? Все ще стане някога. Тогава ще се подмладите. Платон казва така, музиката е морален закон. Тя дава душа на вселената, крила на мисълта, утеха на скръпта. Тя дава на всички неща радост и живот. Тя е основа на реда. Тя ояква човека, издига го към всичко добро, хубаво и красиво. За кого е говорил Платон? За всички певци и свирци. Щом певецът влезе при болния човек и му изпее една песен, той трябва да стане. Влезеш в една къща, дето хората са сирома си, дошли до отчаяние. Като посвириш цигулката, веднага щастието ще дойде ще потече като мет и масло. Това е музика. Ние изучаваме живота от едно гледище, което не е вярно. Ние изучаваме живота от няколко пречупвания. Ако хората биха били музикални, биха задоволили себе си. Има някои хора, толкова алчни са за пари, че с нищо не можеш да ги задоволиш. Ако им даваш милиарди, не можеш да ги задоволиш. Ненаситно нещо. Но на този алчният човек, ако му изпееш едно фа, веднага ще го задоволиш. Ще каже, стига вече. Не иска повече богатство. Някой религиозен човек минал, изпял му фа, и този богатият не иска повече богатство. Обърне се умът му и стане щедър. От какво е станало? Само един тон са му изпели. Казвате, как е възможно? Ние трябва да ускорим движението на нашата мисъл. Съвременните хора мислят като жабите. Те, като се клатушкат, мислят, че мисъл имат, че имат философия. Една костенурка, която едва пъпли, какво е разрешила? Нищо не е разрешила, според мене. Казват, той е отличен певец. Ако аз съм отличен певец, ето как ще проверя. Най-първо ще застана пред леглото на един болен човек и ще почна да му пея. Ако той стане и оздравее, тогава ще кажа, че съм добър певец. Отивам в друг дом, дето двама души се хванали за косите, бият се. Ако им пея и те се примирят, добър певец съм. Виждам две кучета, бият се за една кост. Ако се спра и престанат да се бият, певец съм. Какво ще ме критикуват вестниците? Болният, двамата, дето се караха, кучетата, те са най-добрите критици за това, че съм отличен певец. Би желал и вашата критика да излекува болният, да примири хората, които се радват. Би желал и вашата критика да излекува болния, да примири хората, да усмири кучетата. Някой казва, че е добър. Ако влезете в една къща и оздравява човекът, добър сте. Ако влезете дето двама се бият и се усмирят, вие сте добър човек. Ако две кучета, които се карат, като идете при тях, престанат и почнат да си махат опашките, вие сте добър. И тогава бъдете напълно убедени, че сте добър човек. Но докато кучетата се бият около вас, докато хората се бият около вас и докато болни хора има около вас, вие не сте от много учените хора. Стремим се сега. Това не е за осъждане. Първите християни не можаха да разберат, че са изпратени в света да дадат подтик на хората. Самата философия не се противи на злото, не можа да се разбере от християните. Пък и самото устой, който поддържаше тази теория, не можа напълно да я приложи. Защо? Защото въпросът не седи само в това, да не се противиш на злото, но същевременно да въздействаш на човека, да се прояви доброто в него. Бъди активен, за да се прояви доброто в човека, а щом се прояви доброто, ти ще имаш един съработник или съидейник в това добро. И духът, и душата, и умът, и сърцето пулсират според ритъма, който е в Бога. Ако вие държите тази хармония, от вас всичко ще стане. Ако нарушите този ритъм, веднага няма вече смисъл в живота. Първото нещо, щом се обезсмисли, животът ви вече не е музикален. В съвременната музика музикантите са правили опити. Свири на някое плодно дърво или на някое цвете, и като му свири някоя песен от някой автор, то се оживява, Свири от друг автор. Гасни животът. Ти мислиш, че ако пееш песента мале малеле, мила-мале, защо си ме родила», ще съфнеш и ще завържеш. Не. Ще пееш «Благословена си ти, майко, която си ме родила, за да видя този божествен свят, да служа и да те обичам. Благословена си ти». Тъй ще пееш. Ще цъфнеш и ще завържеш. Всеки ще се радва на Твоя плод. Та да настанало е време, когато се изисква пеене, нищо повече. Казвам, от Вас се изисква сега разположение. При най-лошите условия на живот да бъдете разположени. Аз често съм правил опити в това отношение и съм успявал. Когато съм пътувал някога в голям студ, достатъчно е да изпея една песен и да стане по-топло. Студът в природата може да се погълне. Ако вие бихте могли да пеете както трябва, даже и с седем октави, с които разполагате днес, вие бихте могли да изпеете една такава сюита или песен, с която да отворите сърцето и на най-големия скъперник банкер. Като му попеете така, той ще си отвори касата и ще ви даде колкото ви са нужни. Като пееш на банкера, той ще ти даде пари. Ние се намираме в положението на онзи евангелски проповедник, който запитал един актьор. Не зная какво правите с хората. Пари им взимате, представяте нещата неверни, какво ли не правите с тях, а при това те плачат, разчувствате ги и пари отгоре на това ви дават. Ние не им вземаме пари, проповядваме им истини, а не можем да ги разплачем, не можем да ги трогнем. Тогава актьорът му отговорил. Ние проповядваме лъжите като истини, а вие проповядвате истините като лъжи. Там е причината. Ти проповядваш, че има Господ, а същевременно казваш – я има, я няма. Не е въпрос да имаме само една опитност, но тя трябва да бъде обоснована. Според мен, когато се говори нещо, то трябва да бъде абсолютно изпитано, да няма никакво съмнение, никакво изключение. Ако на 10 000 факти има само едно изключение, то е право. Но ако на 10 000 факти само един е верен, а всичко останало е изключение, това не е никаква истина. Та моята цел не е да ви заставя да вярвате, защото такива вярвания има и в света. Да вярвате в нещата, това не ползва човек. Могат да ви залъгват, но тези залъгвания не съставляват истината. Аз бих предпочел един музикант да ми свири, отколкото да имам за цел аз да се науча да свиря. Докато се науча да свиря, това е дълга работа. На мен ми трябват 30 години да мога да изсвиря едно парче, което ми харесва. Като изсвиря това парче без погрешка, какво ще стане? Чудо ще стане. Всичко ще изгори. И камъните, и дърветата, всичко да изгори. Това разбирам аз свирене. Над 30 години ми трябват да свиря като музикант и никога в ума ми да не проникне никаква отрицателна мисъл. Само така може да се свири. Ако си, един такъв цигулар, в който дом... Ако си един такъв цигулар, в който дом влезеш, не ти трябва да говориш, но като засвириш още отдалеч, тези хора ще престанат да се карат. Ти ще бъдеш като един магиосник, ще отидеш при един банкер, който изнудва хората, който им взима по 45 на 100 лихва и като извадиш цигулката си и засвириш, той веднага ще скъса записите си. Това разбирам аз – свирене. Като свириш, няма да убеждаваш хората, че това не е по Бога, не е право, не е човешко. Но ще свириш и ще кажеш – това е животът. Аз съм свирил цели 30 години. Тогава банкерът ще каже – от този ден аз се прощавам със своето банкерство. Тогава аз взимам една цигулка, давам моя и казвам – вземи тази цигулка и свири. В твоето лице след 30 години аз ще имам един ортак. И аз обичам ортаците, но които свирят като мене. Сонзи, който не свири като мене, ортак не правят. Западните народи те първа трябва да изучават музиката. Има една музика, с която човек може да укротява бурите, зверовете. За всички зверове има известни песни, които, ако се свирят, ги укротяват. По-лесно е да се стане музикант, отколкото светия. Има светии музиканти. Когато засвири светията музикант, салонът му се осветлява, господаря на положението, а когато обикновеният музикант свири, трябва да му отоплят и осветят салона. Може да се въздейства чрез музиката по въздуха, а може да се въздейства и по вятъра, което е по-силно, но трябва да се знае метода за това. Преди няколко дена дойде ми на ум да се занимавам с източна музика. Дойде ми един мотив. Като свирех, явява се пред мен един човек с чалма. Израства в съзнанието ми. Виждам го като една картина. Един източен тип с чалма. Лице червендалесто, валчесто, без брада, около 30 годишен. Явява се, защото добре свиря. Понеже добре свиря, дрехите му са шарени. Питам, какво ще ме ползва? Някой от хиляди години дошъл със своята чалма. Чул музиката, видял съм го в музиката. От вас, ако запеете една българска песен и един българин дойде с дрехите си, вие сте добър певец. Той да се яви пред вас. В музикалния свят в ума се явява само когато пеете хубаво. Приятно му е, иска да послуша малко. Има известна музика, при чието свирене стават разрушения, Даже и струните, щом се дойде до това място, се скъсват. На един германски цигулар цялата цигулка се разрушила при свирене на едно парче. Нали и ерихонските стени рухнали, когато евреите тръбили 7 дни подред? И може да се каже, че всеки трябва да разбира от музика, понеже всички наши мисли вървят по закона на музика. Преди години живях във Варна. Хазяйката ми имаше дюкян в къщата си, който даде поднаем на един кръчмар. Всяка вечер се събираха хора в кръчмата, които свиреха и пееха по цели нощи. Невъзможно беше да се спи. Мислех си, какво да правя. Казах на хозяйката да помоли кръчмаря да не вдигат толкова шум, но той не я послуша. Да изляза от квартирата си и това не направих.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 Крачмарят напусна къщата, но аз зная колко ми струваше това свирене. Реших в себе си втори път, няма да свиря това парче. Ако химикът със своите газове произвежда ефект на далечни разстояния, защо музиката със своите тонове да не произвежда известно влияние върху умовете и сърцата на хората? Аз съм забелязал следното. Има известни музикални парчета, които ако изсвиря, ще падне чаша, ще се търкулне картина, ще стане голяма пакост. Тогава аз ще свиря друг мотив, за да противодействам. Някои сте почнали да свирите една гама, която аз наричам гама на смъртта и тогава се зараждат много болести. Аз съжалявам, че тук на изгрева боледувате. Боледувате, понеже свирите на тази гама, която носи смъртта. Вие казвате, ние не живеем добре. Така не се говори. Вие казвате, ние не сме добри хора. Добри сте, но не постъпвате добре. Богати сте, но не сте щедри. Имате отлична мисъл, но не изказвате мисълта. Вашата мисъл я изказвате, когато не трябва. Мисловните радиовълни са музикални. Понякога нашата мисъл попада в дисхармонична гама и образува дисонанс. Чрез музиката това може да се измени и трябва да се разбере кое състояние, с каква музика се сменя. Когато имаш тежко вътрешно състояние и изпитваш тъга, ако знаеш законите, веднага ще се справиш, като вземеш два-три тона. Инак ще ти отиде седмица, даже и повече. Щом пропее човек, от черната ложа не могат да му пречат. Змиите се окрутяват чрез музика. И у нези чувства от човека, които са змийски, само чрез пеене можеш да ги обновиш. Хората се питат, защо идват страданията и нещастията в живота. Те не се сещат да търсят причината в себе си. Още в далечното минало те се са се отклонили от музикалния път на живота и до днес не могат да се върнат там. Без музика не можеш да постигнеш загубеното. Думата «Анзохер» означава «право мисли» и като мисли право, човек не може да разреши всички мъчнотия изведнъж. В даден момент ще разрешиш само една мъчнотия. Като прескочиш нея, тогава ще мислиш за друга мъчнотия. В дадения момент от тебе се иска да напишеш едно малко музикално парче. Като го напишеш, ще се займаш и с по-големи работи, които остават за последния момент. Като прескочиш една мъчнотия, запитай се, ще прескочиш ли и другите или ще останеш с разрешението само на първата. Секундата не разрешава въпросите. При секундата човек е в постоянно движение. При терцата той е в триъгълника. В кабалата си служат с думите хокма, бина. Те означават вечното начало, непостижимото, великата разумност. От вечното начало проистича мъдростта, която разумните хора възприемат. Щом възприемем законите на вечното начало и ги приложим разумно, нещата стават за нас постижими. Разумното води към условията, а условията – към постиженията. Песните, които съм дал, имат магическо действие и трябва да се учат в това направление. У човека е всичката сила, но той не знае как да я употребява. Бог ни е дал всички възможности да се освободим от неприятностите на живота, но ние не знаем как да постигнем това пеят ли хората добре, ще се поправи светът.